Imetimia saa 7 na dakika 21 kwa saa za Afrika ya Kati saa na saa 8 na dakika 21 saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuatana taarifa ya habari ya mchana wayo tunayoanza kwa muhtasari wake. Burundi ya yaadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo kwa mara ya kwanza siku inayofungamana na kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kilichotokea mwaka jana na inchi ya Tanzania ambayo imewakilishwa na makamu wa raisi imesema kutambua mchango wake hayati mkurunziza. Baraza la seneti laomba kutotwika watoto la wama za makosa yalio fanywa na wazazi wao. Na katika habari za taifa, yu ya onya kutokia kwa bala nja, katika jimbo la tiglei. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi musikizaji. Mitambu inangozwa na elike uwima na hapa tulio musomaji ni Mimiro Mwade niwebivuze. Habari kamili. Siku ya kitaifa ya uzalendo imeadhimishwa kwa mara ya kwanza Jumane hii 8 Juni kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Siku hiyo inayofungamana na ile ya kifo cha aliyenafungamana na ile ya kifo cha aliyekuwa wa Burundi hayati Pierre Nkurunziza kilichotokea mwaka jana sherehe za maadhimisho hayo Zimeongozwa na raisi Evalice ndaishimie kwenye kabuli la hayati nkurunzi za lilopo mtani msinzila. Shirehe za maathimisho hayo zimehudhuriwa na makamu wa raisi wa Tanzania Filipo Izdawal Mpango na wakilishi wa nchizao. Tarifa hii ya artile kavaa bushi itasomwa studio na jamalithi ya nengenda kumana muda mfupi uyao. Na watu waleo kusanyika katika nafasi hiyo wamepata fursa ya kusikiliza hotuba moja muazile hayati laisipie. Nkurunziza alio hutubia uma katika hotuba hiyo. Alikuwa na washukuru wote waliogitolea ili amani na usalama vitawali nchini koti. Hayati nkurunziza aliwakumbusha raia kujiipusha na uhaini kwa nchi yao na nguzao badara yake wawe na osia kutubia mzuri baada ya kifo chao tumsikilize katika tafsiri ya Jandoje ila kuze Turakengurukiye cane abo bose bitanze kugira ngo amaro mutekano. Tunatoa shukrani kwa wale wote waliojitowaa kuhudumisha usalama na amani nchini kote. Hapa tunaweza kutaja raia, viongozi tawala, walinda usalama, wanajeshi, wanashiria bila kuasahau rafiki wa Burundi walio tuunga mkono katika miradi mbalimbali. Mbali. Tupende nchi yetu, tujue tunapotoka na tunapokwenda. Ni kweli Burundi sio wachache hawaj ile vizuri inchininini ni nini hadi inayowafanya mara kwa mara kuchukua njia ambazo si sahihi kutokana na kutoelewa huko au msaliti wa taifa na wenzao tunatakiwa kutambua tunachokuwa kama warundi na tuanzia hapo sasa kutekereza tunachoombwa kufanya na tunachotakiwa kutenda kama watoto wa inchi. Tunatakiwa kukumbuka pia kuwa mbele zetu kulikuwa watu wengine na bada yetu kutakuja wengine. Na kwa hiyo, tutkue hatua ya kuwacha ulifi mzuri, utakao saidia wajuku na vituku zetu. Wito huo unatolewa warundi wote bila kwa sahau, warundi walio asili za inchi zingine wanakoishi. Ni kweli bazi ya warundi waishiyo katika inchi za inje. Inafika wakajisahau. Tunataka waliopotea, potea. Waludie katika njia sahihi kama walivyo sema waze wetu kwa mba nyumbani nyumbani hata kama ni chini ya mti. Pasipatikane mtu ambaye anajidanganya akisema kuwa kutawepo inchi itakayokuwa nzuri kuriko inchi yake ya kuzaliwa. Murundi ni inchi ya warundi, shamba pamoja lililotolewa na mungu, nizawadi isio ya kawaida kila murundi ya kuzingatia, usiku na mchana kwa mambo yote na mahali popote. Na mhayati laisi piri nkurunziza, tulejileile tarifa ya RTL Kava Washi ambapo Siku ya kitaifa ya Uzalendo imaadhimishwa kwa mara ya kwanza jumana hii nane yoni kwenye makauma kuya kisiasa gitega. Siku hiyo inafungamana na ile ya kifo cha alie kuwa wa Burundi hayati pili nkurunziza kilicho tokea mwaka jiana. Shirehe zimeongozo na raisi Evalice ndaishimie kwenye kabuli la hayati nkurunziza lopo mtani msinzida. sherehe za maadhimisho hayo zimehudhuliwa na makamu wa raisi wa Tanzania. Filipe Isdor Mpango na wakilishi wa inchi zao nchini Burundi. Tarifa ya Artile Kavabushi inasomwa studio na Jamali Vyanengi na Kumana. Siku hiyo ya uzalendo imeshelekewa mara ya kwanza jumaine hii katika makao kuu ya kisiasa mkwani gitega kwenye kabuli alipozii kwa hayati pia mhununziza inaopatika kata ya musinzira. Shere hizo zimeendeshwa bada ya siku moja balaza labunge likidinisha sheria ya kumutawaza ya hati mhununziza kuwa shuja wa uzalendo na siku hiyo itakuwa ikishelekewa kila siku talehenani juni na itakuwa likizo kwa wafanya kazi wote watasisi za Serikali, Walio huduria, shambla, shambla hizo ni familia ya hayati pieri ngurunziiza, laisi wa jamuhuri Evariste Ndaishimie na waziri mkuu spika wa Bungi na Senate na magavana wa mikoa yote inayohunda inchi ya Burundi. Katika sherehe hizo inchi ya Tanzania imewakilishwa na makamu wa laisi walikwa wengine ni wanadiplomasia, wanawakilisha inchi zao inchi ni hapa Burundi na viongozi wa madehebu mbali Kiricho dirilika katika sherehizo ni wapiga ngoma ambao hawa kuwepo Kutokana na jisi ni marufuku kupiga ngoma kando na kaburi Katika sherehio ya siku kuu ya uzalendo Hotuba mbali mbali ziritolewa kukiwemo ya muke wa hayati ngununziza bidenize mchumi Ambaye hamefamisha kwamba mumewe alijitua muhanga kwa kupigania masilahi ya wanainchi wa burundi Haida bidenize ngununziza hamehakikishia umati ulio huduri ya shirehizo kwa mba walikuwa wakiishi kwa umoja na mshikamano na mumewe. Bada ya utuba mbalimbari kuriweka shada za maua kwenye kaburi alipozii kwa hayati piel mhununziza. Na. Jamali yanayenda kumara ta serikali ya Tanzania imesema kutambua mchango wa hayati rais Pierre Nkurunziza katika kuendeleza uh, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki aidha serikali ya Tanzania inaomba shirika la Umoja wa Mataifa UN kuiondolea Burundi vikwazo vyote ili chukuliwa. makamu wa rais wa Tanzania ametoa wito huo katika sherehe za maadhimisho ya siku kuu ya uzalendo zilizofanyika jijini Gitega Philippe Isidore Mpango amebainisha kuwa Tanzania ita endelea kushirikiana na Burundi hasa katika kuendeleza sekta ya biashara kupitia njia ya Lerry Tumskilize. Mpendwa wetu Mheshimiwa hayati Mkruziiza alikuwa mtu mwema, mtu wa watu, mzalendo na mwana mapinduzi wa kweli katika uhai wake alifanya kazi kubwa kuinua ustawi wa taifa la Burundi kijamii, kisiasa, kiuchumi na kimataifa. Lakini pia aliimarisha ulinzi na usalama wa taifa. Kwa hakika Hayati Nkuruza alikuwa zawadi kwa Afrika na daima tutamkumbuka kwa mchango wake wa kipekee. Na sisi kwa upande wa Tanzania tutaendelea kuunga mkono jitihada za Hayati Nkuruza na Rais na wewe raisi wa sasa wa Jamhuri ya Burundi ku kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya biashara na uwekezaji na hasa huduma za miundombinu ya bandari za Kigoma na Dar es Salaam kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa na barabara kwa ajili ya kudumia shehena ya mizigo kuja na kutoka Burundi tutahakikisha pia miradi ya pamoja inatekelezwa kwa wakati na katika maswala ya kikanda na kima taifa, Tanzania na Burundi tutaendelea kushikana mkono wakati wati Wakati tunamkumbuka na kuenzi urithi wa hayati Raising Cruises na penda kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya mungano wa Tanzania Kuchukua fursa hii kuisihi sana jumuiya ya kima taifa Kwa sasa wakati umefika kuyiondolea vikuazo ilivyo iwekea jamuri ya Burundi Ambave vinarudisha nyuma jiti hada za warundi kujiletea maendeleo na kwa upande wanini nduguzetu wa, wa nainchu wa Burundi, mnafahamu vizuri kuwa Hayati Nkuruziza, aliacha Burundi ilio imara katika nyanja za kiusalama, kijamii, kisiasa na kiusumi. Hivyo njia pekea kumuenzi mpendoa wetu Hayati Rais Nkuruziza ni kwa wanainchu wa Burundi, kuyadumisha, kuyaiishi na kuyaendeleza mafanikio. Hayo yote alio pigania na hasa kudumisha amani, umoja, mshikamano. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Na mtarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studios zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Sijiambo jima watutu waendelea kula umiwa kwa makosa liyo fanyo na wazazi wao na hata kuchukulia mambo kwa mukumbo kwa kwa shutumu mtu mmoja ama mungine. Kuhusu katika machafuko ya mwaka toakia mwakilufu moja mia tisa sabina mbili. Supika wa baraza la seneti amesema mesema hao jumatato hii katika mkutano na viongozi wa viombo vya habari. Emanuele Sinzo Hagila alifahamisha kuwa shuhuli zinazo fanywa kuhusu machafuko hayo zitaendelea hata kwa mauaji mengine ya liyo nchi ya burundi. Hata hivyo na fafanoa kuwa kazi za baraza la seneti zinatofautiana na zile za tume ya ukweli na malithiano CVR. Na watu wanine wanaundua na wa shauli wa katibu tarafa makamba. Makatibu tarafa wawili mmoja kutoka ofisi ya mkua wa makamba wanazuriwa kwenye kituo cha polisi makamba ya pata mkuu Mkua tarafa makamba anathibitisha tarifa hizi hata kama hamejizuia kuzungumzia mengi sababu za kukamatuwa kwao ni kuharibu hati za kazi. Ni baada ya governor mkua wa makamba kutumia waraka baraza la madiwani kuwa wasio koe was la majina ya watu wasiokubaliwa kuwa miongoni mwa washauri wa tarafa na wao hao majina yao yakiwa kwenye orodha ya wasiokubaliwa katika polisi wanafamisha kuwa uchunguzi unaendelea na kwa kuhitimisha taarifa yetu ya habari tutazame habari moja kutoka ugenini ambapo maeneo kadhaa katika jimbo la tigle kaskazini mwa Ethiopia yanakabiliwa na tishio la bara katibu mkuu wa umoja mataifa uh, general Antonio Guterres amesema. Kuringana shirika habari ila ungeleza BBC. ameonya hali inayanderea kuwa mbaya zaidi. Endapa ufadhiri hauta ongezwa na njia za kufikia. Walewa thiriwa haita hadita imarishwa. Hatuwa tunazo tukua sasa. Zinaweka, uh, zinaweza kuwa ukua. Watu wengi walio katika hatari ya kuangamia kutokana kutoka na, na ukosefu wa alisema. Wakazi wa mahalibi mwati girei. Wameyambia BBC kwamba hawana chakura na kwamba wanakabiliwa na balanja. Mwisho kabisa watarifa ya habari kwa mchana waleo. Shukani kwa wewe niteka sikio tango mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa fundi mitambo ilike wimana alie niwezeja nisike pari popote ulipo kutoka studios za radio sangani mimi ni mwadi ni oivuze.